Capitolul 13. Vasisuali Lohankin și rolul lui în Revoluția Rusă Exact la orele 16 și 40 de minute, Vasisuali Lohankin declară greva foamei. Stătea întins pe o canapea de mușama cu fața la speteaza bombată a canapelei și cu dosul la lume. Era în bretele și ciorapi verzi, care la Chernomorsk se mai numesc și șosete. După ce răbdă de foame vreo 20 de minute în această poziție, Lohan Kim Gemu se întoarce pe partea cealaltă, cu care prilegi șosetele verzi descriseră în văzduh un mic arc, și se uită la soția sa. Soția își arunca într-un sac de voiaj tot avutul ei. Fel de fel de flacoane de diferite forme, un sul de cauciuc pentru masaj, două rochi cu trenă și una veche, fără trenă, o chivără de fetru cu o semilună de sticlă, niște cartușe de alamă cu ruj de buze și câteva perechi de chiloți tricotați. Varvara exclamă Lohankin pe nas. Soția tăcea respirând zgomotos. Varvara, repetă el, pleci chiar cu adevărat de la mine? Dar, răspunse soția, plec, așa trebuie. La Tiburducov? La... dar de ce, de ce pleci la el? Întrebă Lohankin cu o pasiune vițelină. Nările lui și așa mari se umflară ca pânzele bătute de un vânt de durere. Bărbuța ca de faraon îi tremura, fiindcă-l iubesc. Și eu cui rămân? Vasisuali, te-am înștiințat încă de ieri, nu te mai iubesc. – Dar eu, eu te iubesc, Varvara. – Asta te privește personal, Vasisoali. Plec la Tiburdukov, așa trebuie. – Nu, exclamă Lohankin, nu trebuie. Nu poate un om să plece dacă celălalt îl iubește. – Ba poate, spuse enervată Varvara, uitându-se într-o oglânjoară. – Și, în general, te rog, nu mai face pe nebunul Vasisoali. – În cazul ăsta, voi continua greva foamei, strigă nefericitul soț. Nu mănânc până când nu te întorci. O zi, o săptămână, un an, o sărăb de foame. Lohankin se răsuci din nou și își vrâ nasul gros în mușamaua rece și alunecoasă. Așa o să zac, cu bretelele pe mine, se auzi de pe canapea, până când o să mor. Și toată vina o să o ai tu și cu inginerul Burdukov. Soția lui se gândi puțin, își trase pe umărul alb breteaua aceia alunecase și deodată început să urle. Să nu îndrăznești să vorbești așa de Ptiburducov, îți e superior. Asta Lohankin nu mai putut să rabde. Sărie în sus ca a străbătut de un curent electric în tot trupul, de la bretele până la șosetele verzi. Ești o pațachină, Varvara," țipă el mai mult bocindu-se, o târfă. Vasisoali, ești un dobitoc," îi răspunse calm soția. O cățea continuă Lohankin tot plângăreț. Te disprețuiesc. Pleci de la mine la amantul tău. De la mine la Ptiburducov. La străpitura aia de Ptiburducov? Zi, la el pleci de la mine, ticăloasă, De la mine?" La cine? Și de ce? Numai ca să-ți satisfaci poftele? Cățea! Cățea, ah, desfrânată și în plus, în plus spurcată!" Zdrobit de durere, Lohankin nici nu băgă de seamă că vorbește în iambi, deși nu descrisese în viața lui poezii și nici nu-i plăcea să le citească. Vasisuali, nu mai face pe nu spuse anchiz în sacul. Uită-te ce mutră ai, măcar dacă te-ai fi spălat! Plec! Adio, vasisuali, Îți las pe masă cartela ta de pâine!" Și luându-și sacul, Varvara se îndreptă spre ușă. Văzând că rugăciunile nu-i ajută, Lohankin sări repede de pe canapea, se apropie de masă și, țipând ajutor, rupse cartela. Varvara se sperie. Îl văzut deodată în minte pe soțul ei istovit de foame, cu pulsul stins și membrele reci. Ce-ai făcut, spuse ea? N-ai dreptul să mori de foame." Ba voi muri," declară încăpățânat Lohankin. Asta e o prostie, vasisuali, E o răzvrătire a personalității." Ei și. Ei și, cu asta mă și pot făli, răspunse Lohankin, într-o cadență vestitoare de iambi. Tu însă subapreciezi însemnătatea personalității și, în general, a intelectualității. Dar lumea o să te condamne. N-are decât, spuse categoric, vasisualii și se tânti din nou pe canapea. Varvara a zvârlit sacul pe jos, fără să spună niciun cuvânt, își scoase pălăriuța de pai și murmurând, Taur turbat, tiranule, acaparatorule, făcu în grabă un sandwich cu salată de vinete. Mănâncă, spuse ea, apropiind vinetele de buzele roșii ale soțului ei. Mă auzi, Lohankin? Mănâncă imediat, hai! Lasă-mă în pace, spuse el, dându-i mâna deoparte. Profitând de faptul că gura grevistului se deschise o clipă, Varvara a cu un gest de maternă virtuozitate sandvișul în deschizătura formată între bărbuța sa de faraon și mustăcioara a la Moscova. Dar grevistul a zvârli violent hrana cu limba. Mănâncă, ticălosule, țipă disperată Varvara! învârtindu se cu sandvișul în jurul lui, intelectualule. Dar Lohankin întorcea capul și mugea mut că nu vrea. După câteva minute, varvara, înfierbântată și mânjită peste tot cu pastă verde, capitulă. Se așeză pe sacul ei și începu să plângă cu lacrimi mari de crocodil. Lohankin își scutură de pe barbă firimiturile care îi rămăseseră agățate, aruncă soției cu coada ochiului o privire prudentă și rămase tăcut pe canapea. Nu voia deloc să se despartă de Varvara. Pe lângă o mulțime de defecte, Varvara avea și două calități de seamă. Sâni mari și albi, plus slujbă. Vasisoalii nu lucrase niciodată nicăieri. Slujba l-ar fi împiedicat să mediteze asupra importanței intelectualității în Rusia, pătură socială în care se îngloba și pe el. Meditațiile lui prelungite se învârteau în jurul următoarelor subiecte plăcute și apropiate de sufletul său. Vasisoarilor lohanchin și importanța sa. Lohankin și tragedia liberalismului rus, Lohankin și rolul său în Revoluția Rusă. Erau subiecte la care te puteai gândi cu atât mai ușor și liniștit, cu cât asta o făceai plimbându-te prin odaie în papucii de fetru cumpărați din banii varvarei și privind dulapul adorat unde sclipeau cotoarele în aur bisericesc ale lexiconului enciclopedic Brockhaus. Vasisoali își petreceau o grămadă de vreme în fața dulapului, mutându-și privirea de la un cotor la altul. Erau așezate acolo, după mărime, superbe modele de artă legătorească. Marea enciclopedie medicală, viața animalelor, bărbatul și femeia, un volum care cântărea un pud, precum și pământul și oamenii de Elisee Recliu. Lângă acest tezaur de gândire, își zicea Leneș Vasisoari, te simți mai pur, mai înălțat, sufletește. După ce ajungea la această concluzie, oftabu Bucuros scotea de la prevista patria pe anul 1899 legată într-o copertă de culoare a mării și tot ca maarea, cu spumă și stropi, și se uita la fotografiile din războiul Anglo-Bur, citea declarația unei doamne necunoscute care avea ca titlu Iată cum am reușit să-mi măresc bustul cu 6 centimetri și alte lucruri interesante. Odată cu plecarea Varvarei ar fi dispărut și baza materială pe care se întemeia fericirea unei dintre cei mai demni reprezentanți ai omenirii gânditoare. Seara sosi Ptibur Ducov. Mult timp nu se hotărâ să intre în camera familiei Lohankin și rătăci la bucătărie printre primusurile cu flacără mare și frânghiile întinse în cruce, pe care atârna o rufărie scrobită ca de gips și cu pete de albăstreală. Apartamentul prinsese viață. Se trânteau ușile, treceau repede niște umbre, ochii colocatarilor luceau, iar de undeva se auzi un oftat pătimaș. A venit un bărbat. Ptiburducov își scoase șapca, și răsuci colțul mustății sale înginerești și în sfârșit se decise. Varia, spuse el cu glaz rugător, intrând în odaie. Ne-am înțeles doar. Poftim de admiră să strigă Varvara, apucându-l de braț și împingându-l spre canapea. Uite-l! Zace, masculul, ticălosul ăsta cu sentimente de acaparator. Pricep feudalul ăsta a declarat greva foamei, fiindcă vreau să plec de la el. Văzându-l, pe Ptiburducov, grevistul recurse imediat la iambii săi endecasilabici. Ptiburducov, Ptiburducov, ești un om de omenie și nu cred că cu teza vei să-mi iei a mea soție. Ești mărlană atunci și javră și opacoste nefastă dacă tu râvnești infame ca să-mi a mea nevastă. Tovarășelohankin, făcu buimăcit Ptiburducov, apucându-se de mustață. Te du, te du, te cară din casa mea odată. Năpârcă ești, năpârcă, bangă și spurcată, continuă vasisoalei, Glatinându-se ca un neveu bătrân când își face rugăciunea. Te îngânfi că ai un titlu, te porți înginerește, dar ești un lup de codru și, în plus, mai ești și pește. Cum de nu-ți-e rușine vasisualii, Andreevici?" spuse Ptibur Ducov, pe care atâtea picioare începeau să-l plitisească. E curată prostie, gândește-te, fii rezonabil, în cel de-al doilea an al planului cincinal. Cum îndrăznești în fața să-mi spui că e prostie când vei atât de cinic să înfuri a mea soție? Hai, piei, dispar de aici, că nu mai am răbdare. Și acum te fac cu bățul ca zebra pe spinare. Văd că am de-a face cu un om bolnav, spuse Tiburducov, căutând să se mențină în limitele bunei cuvințe. Pentru Varvara însă, aceste limite erau prea înguste. Ea luă de pe masă și sandvișul verde, care apucase să se usuce și se apropie de grevist. Lohankin se apăra cu o disperare de parcă cineva ar fi vrut să-l castreze. Ptiburdukov se întoarse și început să se uite pe fereastră la lumânările albe ale unui castan înflorit. În spate auzea mugetul respingător al lui Lohanghin și țipetele Varvarei. Mănâncă, ticălosule, mănâncă, feudalule! În ziua următoare, necăjită de această piedică ivită pe neașteptate, Varvara nu se duse la slujbă. Grevistului i se făcuse mai rău. A început să mă el la stomac, anunță el satisfăcut. Din cauza subalimentației, imediat dau un scorbut și o să-mi cadă părul și dinți. Tiburducov îl aduse pe fratele său, care era medic militar. Ptiburducova al doilea își lipi urechea de trupul lui Lohankin și rămase cu ea lipită mai multă vreme, ascultând cum îi funcționează organele, cu atenția cu care o pisică ascultă mișcările unui șoarece ce s-a băgat în zaharniță. În timpul examenului, Vasisoalie își privea cu ochii plini de lacrimi pieptul păros ca un lodan. Îi era milă de el, de îi se rupea inima. Ptiburducova al doilea se uită la Ptiburducova întâi și spuse că bolnavul nu trebuie să țină niciun fel de regim. Poate să mănânce orice, supă, chiftele, compot. Poate să mănânce și pâine, legume și fructe. Nici peștele nu-i strică. Poate să și fumeze, desigur, cu măsură. Nu-l sfătuiește să bea, dar ca să aibă poftă de mâncare, n-ar fi rău să introducă în organism un păhărel de vin bun. Întreacă fie zis, doctorul nu înțelese nimic din drama sufletească a familiei Hankin. Foarte bățos și tropăind din cisme, plecă declarând la despărțire că bolnavul are voie să se scalde în mare dacă vrea și să meargă cu bicicleta. Dar bolnavul nici nu se gândea să introducă în organism compot, pește, chiftele sau alte varietăți de mâncări. Nici să se scalde în mare nu se duse, ci continuă să zacă pe canapea, împroșcându-i pe cei din jur cu ocări în miambi. Varvara simțit că îi se face milă de el. Suferă de foame din cauza mea, se gândea ea cu mândrie. Totuși, ce pasiune! O fiind stare, să așuc de un sentiment atât de puternic? Și ea a aruncat priviri neliniștite spre satul să a cărui înfățișare arăta că suferințele din amor nu îl împiedică să introducă regulat în organism prânzul și cina. Și la un moment dat, când Tiburducov ieși din odaie, i-a spus ei chiar lui Vasisoali sărăcuțul și în același timp duse din nou la gura celui în greva foamei un sandviș pe care acesta din nou îl respinse. Încă puțină rezistență se gândi lohanchil și Burdukov nu o va mai vedea pe varvara mea și trăgea satisfăcut cu urechea ca să audă ce se vorbește în camera vecină. O să moară fără mine, spunea Varvara, va trebui să mai așteptăm. Vezi doar că acum nu pot să plec. Nattea Varvara a avut un vis îngrozitor. Vasisuali, a ajuns schelet din pricina puternicelor lui sentimente, rodea pintenii albi de la cizmele medicului militar. Era groaznic. Medicul avea pe față o expresie bleagă de vacă pe care o mulge hoțul satului. Pinte ni îngăneau, dinții clănțăneau. De spaimă, Varvara se trezi. Un soare galben japonez lumina puternic odaia, cheltuindu-și aproape întreaga forță pentru a pune în relief mărunțișuri de al de un dop de la flaconul cu apă de colonie Tyurando. Canapeaua de mușama era goală. Varvara întoarse capul și dădu cu ochii de vasisuali care stătea cu fața la ușa deschisă a bufetului și cu spatele la pat și mesteca zgomotos. De nerăbdare și lăcomie se apleca, bătea din piciorul cu șoseta verde și fluiera pe nas. După ce goli o cutie mare de conserve, luă încet capacul de la o oală și, vârând degetele în ciorba rece, scoase de acolo o bucată de carne. Dacă Varvara l-ar fi prins pe soțul ei făcând așa ceva, chiar și în cele mai bune vreme ale căsătoriei lor, nici atunci nu i-ar fi fost lui Vasisoali moale, dar acum îi fu fatal. Lohankin strigă ea cu o voce îngrozitoare. Speriat, soțul în greva foamei scăpă din mână carnea, care căzu apoi în oală cu un plioscăit, făcând să se înalță o fântână arteziană din strop de varză și steluțe de morcuri. Cu un urlet sfâșietor, Vasisoalii se repezi spre canapea, Varvara se îmbrăca repede și întăcere. Varvara spuse el pe nas, chiar într-adevăr mă lași și pleci la Tiburducov, dar nu primi niciun răspuns. Ești o cățea", declară Lohankin cu o voce nesigură. Dacă e așa... Aflam atacai ai tot disprețul meu. Dar era prea târziu. Zadarni se mai bocii Vasisoalii vorbind de dragoste și de moarte prin foame. Varvara l părăsi pentru totdeauna, trăgând după ea sacul de voiaș cu chiloți colorați, pălăria de fetru, tot felul de flacoane și alte obiecte de uz feminin. Și astfel, în viața lui Vasisoalii Andreevici, începu o perioadă de gânduri apăsătoare și de crunte suferințe morale. Există oameni care nu știu să sufere, nu se lipește de ei suferința și pace. Și chiar atunci când dau vremea, caută să se descotorosească de ea cât mai curând, ca cei din jur nici să nu o observe. Lohankin însă suferea pe față, majestuos, își bea durerea cu stacanul, se îmbăta cu ea. Marea suferință îi dădea prilejul să mediteze odată în plus la importanța intelectualității ruse și la tragedia liberalismului rus. Poate că așa și trebuie, își zicea el. Poate asta este o ispășire din care voi ieși purificat. Oare nu aceasta a fost soarta oamenilor cu constituție delicată ce s-au aflat deasupra mulțimii. Galileu, Miliucov, Afeconi, da, da, Varvara are dreptate, așa trebuie. Depresiunea sufletească nu îl împiedică totuși să dea la ziar un anunț că închiriază cea de-a doua odaie. Asta va constitui totuși pentru mine un sprijin material la început hotărâva sisoalii și se cufundă din nou în meditații nebuloase asupra sferințelor trupești și importanței sufletului ca izvor al frumosului. De la această preocupare nu îl puteau distrage nici măcar cererile stăruitoare ale vecinilor ca să stingă lumina după ce pleacă de la toaletă. Fiind într-o stare de deprimare, Lohankin uita în permanență să facă acest lucru, ceea ce revolta pe colocatarii economi. Or, locatarii marelui apartament numărul 3, în care locuia Lohankin, erau socotiți oameni cu toane și erau cunoscuți în toată casa prin veșnicele lor scandaluri și bătăi. Apartamentul numărul 3 fusese chiar poreclit cuibul cațelor. Viața prelungită în comun călise pe acești oameni, și ei nu mai știau ce-i frica. Echilibrul din apartament era menținut doar de blocurile formate din diferiți locatari. Uneori, cei din cuibul cațelor se uneau cu toții împotriva unuia din chiriaș, și atunci era vai de capul lui. Forța centrifugă a spiritului Cârcotaș îl prindea, îl ducea în birourile avocaților, îl trecea în goană prin coridoarele pline de fum ale instanțelor și îl împingea în țările tribunalelor tovarășești și populare. Și nesupusul Chiriaș, cu trăiera așa vreme îndelungată pe la judecăți, încercând în căutarea dreptății să ajungă la starostele întregii Uniuni, tovarășul Kalinin. Apoi, până la moarte, Chiriașul nu mai înceta să folosească termenii juridici, învățați prin diferite incinte publice, și nu mai spunea se pedepsește, ci se sancționează, nu mai zicea faptă, ci acțiune. Și e însuși nu-și mai zicea tovarășul Jucov, cum i se statornicise numele de la naștere, ci partea lezată. Dar cel mai des și cu cea mai mare plăcere rostea expresia intentă acțiune, și viața lui, care nici înainte nu era numai lapte și miere, devenea din ce în ce mai mizerabilă. Cu mult timp înainte de drama petrecută în familia Lohankin, aviatorul Sevriugov, care spre ghinionul lui locuia în apartamentul numărul 3, plecase cu avionul dincolo de cercul polar, trimis acolo de urgență de Him, Asociația voluntară de sprijinire a aviației și a industriei chimice, similară cu AVSAP. Întreaga lume urmărea cu emoție zborul lui Sevriugov. Dispăruse fără urme o expediție străină care se îndrepta spre Pol și Sevriugov trebuia să o găsească. Lumea trăia cu speranța că aviatorul va izbuti. Posturile de radio de pe toate continentele comunicau între ele. Meteorologii îl preveneau pe intrepidul Sevriugov în ce regiuni bântuie furtunile magnetice. Posturile emițătoare pe unde scurte umpleau Eterul de șuierături și ziarul polonez curier Porani oficiosul Ministerului de Externe, începuse chiar să ceară extinderea granițelor Poloniei la cele care au fost în 1772. O lună întreagă zbură Sevriugov deasupra pustiului de gheață și huruitul motoarelor lui se auzea în întreaga lume. În sfârșit, Sevriugov săvârși o faptă care buimăci complet oficiosul Ministerului de Externe polonez. El găsi expediția pierdută printre ghețuri, apucă să comunice locul exact unde se găsea, dar după asta a dispărut subit el însuși. La această știre tot globul început să freamate. Numele lui Sevriugov era rostit în 320 de limbi și dialecte, inclusiv limba indienilor cu pielea neagră, iar portretele lui Sevriugov, îmbrăcat în blănuri, apărură peste tot unde era o pagină goală de hârtie. Într-un interviu acordat presei, Gabriel Danunzio declară că a terminat atunci chiar un nou roman și îi plecă neîntârziat cu avionul în căutarea eroicului pilot rus. Apărâ un Charleston și la polnie cald cu puicuța mea, iar vechii măzgălici ai Moscovei, Ustâșchin, Werther, Leonid Trepetovski și Boris Amiakov, care de multă vreme practicau dumping-uri literare și își vindeau producția pe piață la prețuri de rizorii, se și apucaseră să scrie o cronică intitulată Dar dumneavoastră nu vă e frig? Într-un cuvânt, planeta noastră cunoștea evenimente senzaționale. Dar și mai multă senzație stârnia această știre în apartamentul numărul 3 din fundătura limonului numărul 8, cunoscut mai mult sub numele de cuibul cațelor. S-a curățat chiriașul nostru, spunea bucuros fostul rândaș Nikita Priahin uscându-și puslarul deasupra primusului. S-a curățat mititelul. Apoi dă. N-avea decât să nu zboare. Ce e aia să zbori? Omul trebuie să umble, nu să zboare. Să umble, mă înțelegi, mnea ta? Să umble." Și învârtea pâslarul deasupra flăcării care fâsâia. Acu s-a săturat de zburat și șpanchiul ăsta, bombănea o bunicuță, al cărei nume nu știa nimeni. Ea locuia la antresol deasupra bucătăriei și, deși tot apartamentul avea electricitate, bunicuța folosea o lampă de gaz cu oglindă. Nu avea încredere în electricitate. Va să zic că acum e liberă o odaie, spațiul locativ. Bunicuța rostise prima cuvântul care a păsat de mult pe sufletul locatarilor din cuibul cațelor. Începură să vorbească cu toți de camera aviatorului dispărut. Și fostul prinț caucazian, devenit om al muncii din Orient, respectiv cetățeanul Ghigenișvilii, și Dunia, care avea un pat cu chirie, în odaia mătușii Pașa, și mătușa Pașa, ea însăși, și piață și bețivă, și Alexandru Dimitrievici Suhoveico, altădată șambelan la Curtea Majestății sale, împăratul, căruia în apartament îi se spunea pur și simplu Mitrici, și alți chiriași mai mici, în frunte cu Liuția Franțevna Ferd, chiriașa principală. Ei, din moment ce tovarășul a dispărut, trebuie să împărțim spațiul, zicea Mitrici îndreptându-și pe nas ochelarii cu ramă de aur, când bucătăria se umplu de chiriași. Eu, de pildă, am de mult dreptul la un spațiu suplimentar. ce trebuie unui bărbat spațiu, obiectă Dunia, cea cu patul? Unei femei, da, înțeleg, și eu poate nici nu să mă mai întâlnesc în viață cu o ocazie ca asta, să dispară deodată un bărbat. Și se mai vârâ încă multă vreme printre cei adunați, cu diferite argumente în favoarea ei, Rostind foarte frecvent cuvântul bărbat. În orice caz, toți chiriașii erau de acord că odaia trebuie luată imediat. În aceeași zi, lumea se cutremură în urma unei noi știri senzaționale. Intrepridul Sevriugov fusese găsit. Nici Ninovgorodul, Chebecul și Reykjavik recepționaseră semnalele lui. Sevriugov se afla cu avionul său, având sașiul avariat, la paralela 84. Peterul se zguduia de pe urma știrilor proaspete care curgeau și voi. Intrepidul rus se simte perfect de bine. Sevriugov trimite un raport prezidului Osoa Aviachimului. Charles Lindbergh îl consideră pe Sevriugov cel mai bun pilot din lume. Șapte spărgătoare de gheață au plecat în ajutorul lui Sevriugov și al expediției descoperite de el. În cadrul acestor știri, ziarele inserau fotografii de ghețari și țărmuri. Se auzeau la nesfârșit cuvintele Sevriugov, Nord Cap, paralela Sevriugov, țara lui Franț Iosef, Spitsbergen, Kings Bay, Cisme de piele de ren, carburanți, Sevriugov. Decepția de care fu cuprins la această știre cuibul cațelor lăsă curând locul unei încrederi calme. Spărgătoarele de gheață înaintau încet, sfărmând cu greu câmpurile albe. Să luăm camera și gata," spunea Nikita Preahin. Lui îi convine să stea acolo pe gheață, dar uite, Dunia de pildă are tot dreptul. Cu atât mai mult, cu cât legea spune că un locatar nu are dreptul să lipsească din casă mai mult de două luni." Cum de nu ți rușine cetățene Preahin?" îi Varvara, pe atunci încă Lohankina, fluturând un număr din Izvestia. El e doar un erou. Se află acum la paralela 84." ce mai fi și paralela asta?" obiecta nedumerit Mitrici. Poate că nici nu fi existând o asemenea paralelă. Noi nu știm. N-am trecut prin licee." Mitrici spunea purul adevăr. Într-adevăr, nici nu trecuse prin liceu. Absolvise Pajeschi Corpus, școala militară privilegiată în Rusia țaristă pentru fii de general și de înalți demnitari. Dar înțelegeți odată," se înfierbânta Varvara punându-i lui gazeta sub nas. Uite aici un articol, vezi? Printre câmpuri de gheață și iceberguri. uri Iceberg, repetă mitrici bat jocoritor. Asta da, e mai familiar. De 10 ani nu mai avem viață ca lumea. Numai iceberg, eisenberg și tot felul de rabinovici. Bine, zice Preahin, să luăm camera și basta. Cu atât mai mult, cu cât și Luția Franțevna spune că legea așa scrie. Lucrurile putem să îi le aruncăm dracului pe scară, exclamă cu o voce joasă fostul prinț, devenit om al muncii din Orient, respectiv cetățeanul Vivien Ișvili. Varvara a fost făcută cu ou și cu oțet de majoritatea celorlalți și alergă să se plângă soțului ei. Dar poate că așa se cuvine, răspunse soțul, ridicând bărbuța lui de faraon. Poate că prin gura țăranului acesta simplu, mitric, vorbește marele adevăr al poporului. Gândește-te numai la rolul intelectualității ruse, la importanța ei. În ziua cea mare, când spărgătoarele de gheață ajunseră în sfârșit la cortul lui Sevriugov, cetățeanul Ghigian Shvili rupse lacătul de la ușa camerei eroului și i-aruncă pe coridor tot avutul, inclusiv elicea roșie care a pe perete. În odaia lui se instală Dunia, care imediat primi contraplată șase persoane cărora le închirie câte un pat. Pe teritoriul proaspăt cucerit se chefui toată noaptea. Nikita Preahin cântă la armonică, iar șambelanul Mitrici dansă căzăcească cu mătușa pașa beată moartă. Dacă gloria lui Seviugov ar fi fost ceva, ceva mai puțin decât o glorie mondială, cum o dobândise prin zborurile sale excepționale deasupra regiunii arctice, el nu și-ar mai fi văzut o daia niciodată. Ar fi fost prins de forța centrifugă a spiritului cotaj? Și nu i s-ar mai fi spus până la moarte intrepidul Sevriugov sau eroul ghețurilor, ci numai parte lezată. Dar așa, cuibul cațelor, fost zgâlțit serios. Camera i fu restituită, de altfel Sevriugov se mută curând într-o casă nouă, iar bravul Ghirien Nishvili stătu la pușcărie patru luni pentru acte samavolnice și se întoarce de acolo furios ca dracu. El era acela care îl avertizase cel din tâi pe Lohankin, rămas orfan, să stingă lumina după ce iese de la closet. Și i-o spusese cu niște ochi, care aveau o expresie de-a dreptul diabolică. Lohankin, distrat, nu aprecie importanța avertismentului dat de cetățeanul Ghidien și nu-și dăduse seama că aici e un început de conflict, care avea să ducă curând la un eveniment îngrozitor, ne mai întâlnit nici chiar în analele raporturilor între locatari. Iată cum se petrecură lucrurile. Vasisoali Andreevici continua să uite să stingă lumina în încăperea de folosință comună. Și cum ar fi putut el să țină minte asemenea lucruri mărunte ale vieții cotidiene, când pe el îl părăsise nevasta, rămăsese fără niciun ban și nu reușise încă să stabilească exact toată importanța sub multiplele aspecte al intelectualității ruse. Putea el oare să-și închipuie că lumina gălbuie a becului Pirpiriu de opt lumini de la vece va stârni în vecin un foc atât de puternic? La început fu prevenit de câteva ori pe zi. Apoi îi se trimise o scrisoare întocmită de mitrici și semnată de către toți locatarii. După asta nu-l mai preveni nimeni și nici scrisori nu-i se mai trimiseră. Lohankin nu-și dădea încă seama de importanța celor ce se petrec, dar simțea vag că un cerc este gata să se închidă. Marți seara veni fuga la el fetița, mătuși pașa și-i spuse într-un suflet, Dumnealor vă trimit vorbă pentru ultima oară să stingeți lumina. Dar nu se știe cum se întâmplă că Vasisoalii Andreevici uită și de astădată să stingă lumina și becul continua să lumineze criminal prin păienjeniș și murdărie. Tot apartamentul se cutremură de un oftat. Un minut după asta apăru în pragul odăii lui Lohankin, cetățeanul Ghivienișvili. Purta cizme albastre de pânză și o căciulă turtită de miel ca Poftim încoace, spuse el, făcându-i lui Vasisoali semn cu degetul. Îl apucă apoi tare de braț și îl conduse pe coridorul întunecat, unde Vasisoali se indispuse brusc, nu ze știe de ce, și început chiar să opună o slabă rezistență. Dar, cu un ghiont în spinare, fostul prinț oriental îl împinse în bucătărie. Agățându-se de frânghiile de rufe, Lohankin izbuti să-și mențină echilibrul și se uită speriat în jur. Se la acolo toți locatarii. Iuția Franțe ferd stătea tăcută. Niște zbărcituri violete, ca de creion chimic, brăzdau fața impunătoare a chiriașei principale. Alături de ea, ședea tristă, peplită, mătușa pașa, beată ca de obicei. Nikita Preajin, care era în picioarele boale, se uita zâmbind ironic la speriatul Lohankin. De la mezanin, atârna capul bunicii nimănui. Dunia făcea semne lui Mitrici. Fostul șambelan al curții zâmbea, ținând ceva ascuns la spate. ce e asta? Facem adunare generală?" Întrebă Vasisuali Andreevici cu un glas pițigăiat. Facem, facem!" răspunse Nikita Preahin, apropiindu-se de el. De toate o să-ți facem. Și cafea o să-ți facem. Și cacao. Culcă-te!" Țipă el deodată, suflându-i lui Vasisoali în obraz, cu iz care s-ar fi zis că e de vodcă, dar care putea fi tot atât de bine și de terebentină. Cum adică să mă culc?" întrebă Vasisuali Andreevici, începând să tremure. Ce să ne mai pierdem timpul cu nesuferitul ăsta?" zise cetățeanul Ghigenișvili. Și, lăsându-se pe vine, începu să-l pipăie pe Lohankin la talie și să-i deschie bretelele. Ajutor strigă înnăbușit Vasisoali, țintindu și privirea înnebunită asupra liuției Franțevna. Trebuia să stingi lumina!" răspunse aspru cetățean ca ferd. Noi nu suntem burghezi, să ardem de pomană energia electrică, adăugă șambelanul Mitrici, cufundând ceva în cu apă. Nu sunt vinovat, Palo Hankin, căutând să se smulgă din mâinile fostului prinț, devenit om al muncii din Orient. Nici noi nu suntem vinovați, bombăni Nikita Preahin, ținând pe locatarul care se zbătea. Ce-am făcut, vă întreb. Cu toții putem întreba ce naiba am făcut. Am o depresiune sufletească. Cu toții avem depresiuni. Să nu îndrăzniți să puneți mâna pe mine. Sunt anemic. Cu toții suntem anemici. M-a lăsat nevasta, urlă Vasisuali. Pe toți ne-a lăsat nevasta, îi răspunse Nichita Preahim. Ia hai mai repede, mai repede, Nichit Ușco, zise șambelanul Mitrici, scoțând la lumină niște nuiele ce luceau ude. Dacă mai stăm mult de vorbă, nu mai terminăm nici până dimineața. Vasisuali Andreevici fu întins cu burta pe podea și se putea vedea culoarea lăptoasă a picioarelor la spate. Ghigenișvili ridică vertiginos brațul în sus și nuielile începură să șuire ascuțit în văzduh. Mama urlă Vasisoalii. Cu toții avem mamă!" spuse doctorul Nikita, apăsându-l cu genunchiul pe lohanchin de podea. Deodată Vasisoalii tăcu. Poate că așa se cuvine, se gândi el, tresărind sub șfichiuituri și privind unghiile groase și negre de la picioarele lui nikita. Poate că în asta stă ispășirea, purificarea, marele sacrificiu. Și, în timp ce era bătut, în timp ce Dunia râdea rușinată, iar bunica a strigat de sus, așa, dă-i mititelului, învață-l minte, puișorul mamei, Vasisuali Andreievici se gândea concentrat la rolul intelectualității ruse și la faptul că Galileu suferise și el pentru adevăr. Ultimul care luă nuielele în mână fu Ia de-le încoace să mai încerc și eu, spuse el ridicând brațul, să-i dau câteva la partea sedentară. Dar Lohankin nu mai a avut prilejul să guste din nuielele șambelanului. Cineva bătuse la ușa care dădea pe scara de serviciu. Dunia se repezi să deschidă. Intrarea principală în cuibul calțelor era de mult închisă din pricina că locatarii nu se putuseră înțelege în ruptul capului cine trebuie să spele primul scara. Din același motiv, era bătută în cuie ușa de la baie. Vasisoalii Andreevici, te caută cineva, spuse Dunia, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și cu toții văzură într-adevăr în ușă pe cineva în pantaloni albi de gentleman. Vasisoalii Andreevici se ridică iute în picioare, își îndreptă ținuta și cu un zâmbet inutil se întoarse spre Bender. Nu v-am deranjat? întrebă politicos marele maestru privind printre gene. Nu, nu, se bălbâi Hankin. vedeți, eram aici și, cum să vă spun, nițeluși ocupat, dar uh, cred că acum sunt liber, nu-i așa? Și se uită cercetător în jur. Însă în bucătărie nu mai era nimeni, în afară de mătușa pașa care adormise pe plită în timpul execuției. Pe podeaua de scânduri zăceau câteva nuiele și un nasture alb de pânză cu două găurele. Poftim la mine, îl invită vasisuali. Poate totuși v-am deranjat, întrebă ostap când ajunseră în prima cameră a lui Lohankin, nu? Ei, atunci foarte bine. Așadar, la dumneata este de închiriat cam splen cât conf și ved ma u int celib sing și într-adevăr e splen și are t conf în mai prinse viață vasisualii. E o cameră splendidă cu tot confortul și nu costă scump, 50 de ruble pe lună. N-am să mă tocmesc, zise politicosostap. Dar vecinii cum sunt? Niște oameni admirabili, răspunse Vasisuale, și aveți tot confortul. E și ieftin. Dar mi se pare că aici s-au introdus pedepse corporale. Ah, spuse Lohankin cu suflețire. Dar în definitiv cine știe? Poate că așa se cuvine. Poate că tocmai în asta stă marele adevăr al poporului. Al poporului? Repetăm gândurat Bender. Tot ăsta e al al sumanului? Așa, așa? Dar spune-mi, te rog, din ce clasă de liceu ai fost dat afară pentru că ai prost? Din a șasea? Nu, din a cincea, răspunse Lohankin. Clasă de aur. Prin urmare, n-ai ajuns până la fizica lui Craievici. Și de atunci ai dus un trai exclusiv intelectual? Dar, mă rog, asta nu mă privește. Trăiește-ți viața cum vrei. Mâine mă mut la dumneata. Și Arvuna? Întrebă fostul elev. Nu ești la biserică, așa că nu o să te înșele nimeni spuse autoritar Marele Maestru. Va veni și Arvuna cu timpul.